Benvinguts al cinquè programa d'Enteret de Radiotramma, un programa especial i, eh, i temàtic relacionat amb el, eh, amb el món del còmic. Donar la benvinguda als, als, als, als nous col·laboradors. Ens, eh, ens podeu seguir en les altres eh, socials, eh, que són el, el Facebook i eh, al Twitter el gra són els nens en Instagram Antera 2018 i el nostre correu Antera 2018 a@gemmit.com. I a continuació el nostre corredor Lluc ens, ens farà a les, les redes socials. Hola, bon dia. Bueno, bona nit. Primer, comencem repasant um, el Facebook de que es diu Entera't, per si ens voleu seguir. Seguiu-nos. Um, bueno, bé, hi ha unes quantes publicacions noves, com per exemple una que diu Un nou vídeo amb un format diferent sense deixar de banda la literatura i els llibres, on hi ha diversos, diverses definicions de globus diferents en, en aquest mateix eh, vídeo. Després passem al Twitter, Twitter on ens diem El Crac són els nens on, per exemple, diu en l'últim eh, tuit En el programa d'Enteret d'aquest divendres 24 de gener avui tenim una bona notícia arriben dues col·laboradores estigueu atents que ens explicaran a les seves seccions així que estigueu atents després passem a Instagram que ens diem Enteret 2018 i la, la última publicació és una petita enquesta sobre quin és el vostre superheroi preferit o que més us agrada per si voleu seguir contestant que al final del programa si contesta molta gent ho comentarem. Bé, les opcions són Batman, Superman, Spiderman o altres, així que contesteu. I per últim acabem al a YouTube, Literatura d'Enterat, on um, hi han dos vídeos molt recents que són Literatura d'Enterat 1-2, que és, parla sobre um, la caputxeta vermella però és una versió una mica rara. De fet, els, els que han vist aquest vídeo comenten, per exemple, la paraula de la missa, Felicitat Jordi, uau, m'ha encantat aquesta versió tan especial de la caputxa de vermella, després el que va no és exactament com recordava aquest conte. Fundació Jaume of Will, vols dir, està clar, que llegir i entendre el que llegim no és sempre el mateix, oi? I Álvaro Ortiz diu, quina caputxeta tan diferent, la creativitat està molt bé, però crec que l'original canvia una mica. Felicitats pel teu canal. I per últim, en l'últim vídeo concretament, ehm, parlar sobre la campanya de l'èxit i, ehm, i el per de l'anterior vídeo. I molta gent diu, per exemple, l'Albert Ortiz contesta Ostres, ara ho entenc tot i he caigut de quatre grapes. Molt important la tasca de l'èxit i la fundació. Hi ha altres comentaris que podreu veure si neu aquest vídeo. Així que ja, ja tardeu a anar a Literatura en a subscriure-us. Bé, i després, ja, si hi han més novetats, parlarem sobre les xarxes socials més tard. Perfecte. Moltes gràcies. A tu that you feel the rhythm going you need it's time to get ara a continuació escoltarem un conta que que que crear eh he creat i baby can you move around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 hi ha masses injustícies. Un dia, la tortuga es va aixecar-se pel matí, va agafar la seva capa. La primera cosa que va fer va agrupar tots els animals i va donar a cada un una feina, amb un contracte i també amb un sau. Mentrestant, la tortuga, amb la seva capa i amb els seus poders, ha construït habitatges primers i també línies de transport per fer possible que aquests animals tinguin uns mitjans per arribar al lloc de feina fins i tot amb els seus poders van formar una família i van tenir dos fills Era una nit de... Tot va començar en un grup de nois que anaven caminant per bosc, van tirar dos cigarros Aquests nois no sabien que a prop d'allà tots superherois estaven entrenant. Cada vegada els nois sentien sorolls. Eren dues persones. Els es van donar compte que hi havia algú raro. i de molt llun veien que algú es cremava. Albre que es cremaven, van veure uns nois corrents. Els superherois, a veure els nois, els van cridar Pareu! Pareu! Es van fer els tontos i van seguir. Com que no paraven, van anar cap a ells. Els li van dir, no sóc conscient del que heu fet? Mentre tant, els superherois van fer magia. Els van convertir en superherois. Tots pregats van anar al lloc de l'incendi, uns per un costat i els altres per l'altre. A la seva màgia de superherois van aconseguir aturar el poc. com que no hagués passat res, i vén d'aquí tots contents i menjant perdissos. I said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had have high, high hopes for living, shooting for the stars make a killing. I didn't ever always a vision Mira, ara passem a, a una de les noves col·laboradores... que si... Uh... Eh, Gabriel Morins i... Eh... Bona nit, Gabriel. Hola, Clara. la Laia. Hola, perdona, Laia, perdona. <ríe> bona Hola, bona nit. Bona nit. Eh, bona bueno, doncs nit, presenta't i ha explicat qui ets i la presentació de la secció i comences la primera secció. D'acord, doncs, sóc la Laia i presento aquesta nova secció anomenada Llegim l'Actualitat. Sóc una apassionada dels llibres i tinc un blog. ara potser una mica abandonat, però on ressenyo llibres. I aquesta secció anomenada Llegim l'Actualitat descobrem llibres que a partir dels temes actuals ens aquest, que descobrem llibres que ens il·lustren aquesta actualitat. El tema d'avui és bastant actual i últimament se'n parla molt, que és el canvi climàtic. I avui en porto quatre llibres. El primer que us en vull parlar és d'Ajuda al meu planeta a protegir la natura i salvar els animals, que és creat per l'organització WWF. Cada capítol hi podem trobar l'explicació de cada animal, on ens fan una petita descripció, ens mostren a quins d'exviuen a l'actualitat i com els afecta l'ésser humà. També ens dona petits consells sobre el que podem fer per eliminar el perill que els generem. Els laterals troben informació bàsica i curiosa de cada un dels animals. Tot això alternant fotografies i il·lustracions. Podem destacar la contraportada i hi ha unes solapes on trobem retallables que podem enganxar, en diferents, podem enganxar diferents etiquetes en llocs públics, com a recordatoris. Per exemple, en la primera podem veure una il·lustració d'una tortuga amb una bossa de plàstic on posa alto, no les bosses de plàstic. A l'esquerra ens dona una petita explicació de cada etiqueta i en aquesta, per exemple, ens diu que la podem situar al carrer de la compra. Al final del llibre descobrim que aquest s'ha imprès en paper 100% reciclat. No podem parlar del canvi climàtic sense mencionar Greta Thunberg. És el primer llibre titulat Canviemos el mundo, ja que no hi ha una edició en català. Podem trobar un recull dels discursos de la Greta en diferents conferències. És un llibre de l'edició de Putxaca i amb un estil més seriós. Els dos següents estan més encarats al públic infantil. El primer, Tots amb la Greta, un manifest per salvar el planeta, és un llibre amb tapa dura. Al principi trobem una introducció on ens explica una mica la història de Greta Thunberg i el començament del seu moviment. La resta del llibre desenvolupa diferents problemes del canvi climàtic, com la importància de l'augment del mig grau finalitza amb l'acció del Fridays for Future i amb deu petites accions importants per salvar el món. En tot moment, podem trobar il·lustracions que ajuden a recolzar el tema escrit. I per últim, però no més important, no ens deixem els petits de la família. Amb el llibre La història de la Greta, no és més petit per fer coses grans? Entrem de ple en la història d'ella i fem un passeig per tota la seva trajectòria. Aquest llibre està acompanyat amb il·lustracions més infantils. Per últim, podem trobar deu accions que podem fer nosaltres, com limitar l'ús del cotxe. I a més a més, podem trobar un glossari amb les paraules clau i un, un cronològic que comença al 1765 amb el perfeccionament de la màquina de vapor fins al març del 2019, on Greta rep la nominació del Premi Nobel de la Pau. Cada llibre té les seves característiques, però tots són diferents i espessals de la seva manera, que ens ajuden a entendre una mica millor aquest gran canvi en el nostre planeta. Fins aquí llegim l'actualitat aquest mes. En retrobem el més que bé amb dues lectures actua actuals. Eh? Gràcies a vosaltres. I, i esperem el pròxim programa. Fantàstic. Fins Fins ara, bona nit. Volvem And I know you said that I chase your color but Don't call me yeah. up I'm going colaboradora, que, es, que es noma, es que es Lígula Cadrell Olimp. Y... Buenas noches, Cadrell. Hola. ¿Qué tal? Eh, eh, bueno, presento el comienzo y presento el tema de la sección y comencemos con el de la sección. Doncs sí, mira, jo sóc la d'Adrel Molins, eh, soc periodista especialitzada en cultura i societat i també soc guionista de cinema i de televisió. I, bàsicament, la meva secció tracta doncs, sobre quines adaptacions s'han fet a partir de novel·les, de quines sèries i quines pel·lícules s'estan fent actualment o s'han fet recentment i si sí, ha sigut una bona adaptació o una mala adaptació Eh, com s'ha tractat el llibre, com s'ha passat a sèrie, i avui concretament doncs, us porto l'últim èxit d'HBO, que és La matèria oscura, de Philip Pullman, que de moment només té una temporada de vuit capítols, i ja estan tots disponibles a la plataforma. Els capítols tenen una durada aproximada d'uns 60 minuts, una miqueta menys, cadascun. I amb el seu repartiment compten amb la Daphne Kim, que interpreta la Lyra de l'Aqua, que és la protagonista de la, eh, del llibre i també doncs, de la sèrie. I també tenim en James McAvoy i la Ruth Wilson, que són els principals protagonistes. Eh, per qui no estigui familiaritzat amb la història, la Matèria Oscura parla sobre la història de la Lyra de l'Aqua, que és una nena que en principi eh, hi ha una profecia que diu que ella està destinada a canviar el món, eh, en un món que s'assembla molt al nostre, però que no és exactament el nostre, sinó que està connectat al nostre a través d'uns portals, que això també es veu molt bé a la sèrie, i en aquest altre món les persones estan acompanyades d'uns éssers, que els diuen demonions, que tenen forma d'animals i que es van transformant, aquests animals van com evolucionant al llarg, al llarg del, del creixement de la persona a la qual acompanya i quan aquesta persona es fa major d'edat aquest animal s'estanca i es queda en, en, un, en una espècie concreta. Uh, L'adaptació es va intentar fer anteriorment a uh, una pel·lícula que era La brúxula dorada però no va acabar com de funcionar molt bé en el seu moment però HBO va recuperar, de, passats uns anys va recuperar drets i va poder doncs, fer aquesta sèrie, que està triomfant molt. També té Manuel Miranda, conegut per crear musicals com Hamilton o In the Hate, en un dels seus primers treballs com a actor, eh, després de Mary Poppins Returns, on també ha actuat el, el retorn de Mary Poppins en català. Eh, I bàsicament eh, jo la recomano, perquè és una sèrie que està molt ben feta, els efectes especials, es nota molt el nivell econòmic, que té HBO per ser aquestes produccions fantàstiques molt ben fetes. Eh, el repartiment és enorme, hi ha moltíssima gent treballant, eh, grans actors que fan grans interpretacions, i està molt cuidat al món de Philip Pullman i molt ben trobat tot això que ell explica les novel·les. estan seguides bastant eh, bastant fidelment. Eh, Recordem que això és una trilogia i que en aquesta primera temporada sobretot s'ha adaptat al primer llibre, tot i que s'han introduït s'han introduït algunes coses que apareixen en els volums posteriors. En principi hi haurà més temporades que abarcaran la resta de volums de la trilogia. En principi seran tres temporades, suposo, com, com la pròpia trilogia. Però, vaja, faltarà veure què, què diu HBO perquè tampoc tenim masses notícies, però de moment sembla que la primera temporada està funcionant molt bé. Doncs moltes gràcies, Gadrelle. Per, per la teva secció i i, i, i ens sentim al pròxim programa I tant, fins a la propera Vinga, adéu, bona nit Adéu, bona nit que nació que escoltarem la, la, la mixa, les eh les la, la seva secció Hola, nois! Aquí la mitja amb el reportatge. Com que del 4 al 9 de novembre va tenir lloc el festival Barcelona Novela Històrica, em vaig dedicar a entrevistar alguns dels autors que van participar als debats i xerrades del festival i els vaig preguntar si creien que els joves també haurien de llegir novel·la històrica. Escoltem primer de tot Isabel García Trócoli, autora de Rubricatos, Barcelona 13 abans de Crist. Pregunten a missa per què no hem de llegir novel·la històrica, per què els joves han de llegir novel·la històrica, perquè si no no entendreu res, nois. Si no llegiu novel·la històrica no entendreu res. Mireu, llegir una novel·la històrica no Mireu, una és molt passant, molt passant, però llegir una novel·la històrica és fantàstic. Una novel·la històrica és la cosa millor per poder introduir-se a la història de manera amena, divertida i àgil. Heu de llegir novel·la històrica. I què en pensa, Núria Prades, autora de llibres com Somnis a mida o La noia de la biblioteca? Doncs jo penso que els jugues heu de llegir no la novel·la històrica, no, de tot. I que esteu preparadíssims per llegir de tot. I que, evidentment, que la novel·la històrica és una, una via per entrar, doncs, a... La pròpia història, la pròpia, la pròpia geografia, els, el, aquestes motxilles que portem tots penjades i que a vegades no entenem. I és una fonda de, de gaudi, vull dir, és que, és, que, és que no sé què més dir de la novel·la històrica, a que m'encanta. Cari Santos, autora també de moltes novel·les històriques com Diamant Blau, opina que... Yo creo que, y dándole la verdad a tu, a tu pregunta, yo creo que la arte que escribimos para jóvenes debemos escribir la historia. Y debemos, es difícil, porque debemos encontrar la manera, el protagonista, la voz, el tema, todo para interesar a la gente joven, que como sabéis tiene muchas cosas que hacer. Escribir para jóvenes es un reto, elegir ese, ese tema es todavía mayor fe. Emilio Rodríguez, autò da Historia Ilustrada del Mundo, va reivindicar aca. La creixió de los que lean, que lean, que lean novelas, novelas de aventura, novelas históricas, novelas judiciàstas, que lean, lean, y que hablen con sus abuelos, porque es un mundo literario increíble, extraordinario. L'escriptora Joe Baker, autora de El àlbum de fotos, va fer les seves declaracions en anglès, així que us tradueixo un petit resum. Bàsicament va dir que de petita li agradava molt llegir llibres de ficció històrica per a nens i que si bé a dia d'avui és difícil trobar la manera d'enganxar tant a grans com a petits va reconèixer la gran feinada dels bibliotecaris i també dels bibliotecaris d'escola que són capaços de posar el llibre ideal davant de l'an adequat en el moment idònic. Carme Martí, autora de "Un cel de plom, la biografia novel·lada de Neus català ens va recordar que... Crec que hem de continuar amb la lluita per la memòria i més en els temps que, que estem vivint ara. Mm. És molt necessària. Mm. I per últim, Gerard Quintana, que s'ha estrenat en el món de novel·la històrica amb Intel, la Terra, em va dir que... La novel·la històrica no només ha d'interessar a qui hi ha viscut la història, sinó a qui ha de fer la història. Sobretot perquè no serà útil per adonar-se que caminem amb cercles, malgrat ens doncs, pensem que caminem amb línia recta, no? I sobretot per, per entendre la història dels homes, no? I que malgrat que les coses hagin passat fa 100, 530, 1.000, 2.000 anys, aquells també som nosaltres. I fins aquí el reportatge d'avui. Si voleu saber més informació, trobareu la crònica al meu blog Paraula de Misha. I vosaltres, nois, nació en novel·la històrica? fins el proper programa. Adéu. Moltes moltes gràcies, Mixa, i ara uh, passem a la secció de la Ignasi. Sóc l'Ignasi de Books and Foxes, i com sabeu, les meves accions giren al voltant de la idea de fer-les més interactives a base de reptes que van seguits d'algunes petites recomanacions. I doncs per fer-les encara més i més i més interactives, si, vols, si vosaltres decidiu fer aquest repte literari, em podeu enviar la foto del llibre que us llegiu o la foto del repte que feu a arroba books barra foxes, però no patiu que si només poseu Books and Foxes, us sortirà, o si sigui, no cal que us compliqueu la vida. Books and Foxes. Bé, doncs dit això, comencem. Ja sabeu que aquests dies han sigut bastant dramàtics per Catalunya, per culpa del temporal Glòria, que aquest temporal ja s'ha cobert de Glòria i ja, ja. perdoneu pel per xist l'havia de fer. Bé, continuem. Doncs, aquests dies que s'han suspès les escoles, els més joves de la casa, doncs, podríeu haver aprofitat els dies i estar en el llitet, ben calenton, llegint un llibre, mentre que fora s'inunden els pàrquings, els carrers queden plens aigua, l'Unyà està en, en risc de desport, però no passa res, vosaltres esteu ben calentets dintre casa amb un llibre i us ho passeu bé. Per això he decidit que aquest repte sigui un llibre no llarg, però que sigui una part d'una trilogia. O sigui, us heu de llegir per aquest repte un llibre que formi part d'una trilogia. Per què, Ignasi, que té a veure amb el Temporal Glòria? Doncs perquè vosaltres us podeu estar al llit, ben calentons, mentre que tot allò passa fora, i com que teniu molt de temps, doncs us podeu llegir un llibre, dos, tres, i doncs... Quin és més millor moment de llegir triologies que quan tens temps? Cap, perquè si no tens temps no pots llegir triologies. Bé, bé, bueno, sí que te les pots llegir, però deixa ho sap, és igual. Total, doncs, que us recomanaré unes quantes triologies, però aquesta vegada serà una mica diferent, perquè jo sempre les agrupo per edat, tot i que els llibres no tenen edat, edat però les agruparé per gènere, i ja veureu que us diré, per exemple, Fantasia i us diré un, una de que sigui de fantasia, i després diré de quina edat es recomana. Per exemple, sabeu, però si sou adults us podeu llegir un juvenil o un infantil. O sigui, els llibres no tenen l'edat. Bé, primer gènere, distopia, acció futurista. Va, sí, té bastants gèneres en un mateix, però és igual, distopia, acció futurista. I és ni menys ni menys, ni més ni menys, perdó, que els jocs de la fam que és un llibre juvenil de la Susan Collins. aquest llibre em va encantar, perquè tracta sobre una Amèrica futurista on, que està dividida entre 12 districtes. 12 districtes venen a ser com ciutats o països, petits països, i no, no són com països, són com comarques, més o menys. Val? I doncs hi ha una gran ciutat que és com la capital que s'anomena Capitoli, que els controla a tots els altres districtes. I cada any els del Capitoli seleccionen a un noi i una noia de cada districte per fer un petit reality show, més o menys, on es maten entre ells. O sigui, és un reality show molt bonic, eh, que sí. Bé, si sí, la idea és bastant violenta. Però bé, bueno, a base dels prim del primer llibre, dels fets que passen en el primer llibre, comença a produir-se una revolució contra el Capitoli. A mi ja us he dit que em va encantar i doncs enganxa molt la trilogia. Bé, segon gènere, que és fantasia i divulgació. Sí, sí, ho heu sentit bé, fantasia i divulgació. I on direu, com és que fantasia i divulgació, això existeix? Doncs sí, la Sònia Fernández Vidal va fusionar els dos gèneres amb La Porta dels Tres Panys, que és una trilogia que combina coneixements bàsics de la física amb fantasia que més o menys la part fantàstica del llibre és l'aparició d'uns fullets quàntics a una casa del veïnat del protagonista que crec que es diu Nico que mai havia vist aquella casa i quan la descobreix veu que té tres panys per això la, casa dels tres, la porta dels tres panys bé doncs és un llibre divertit i ple de coneixement que encara no me l'he llegit però tothom parla molt bé de, del llibre i tinc moltes granes de descobrir-lo. Bé, i per últim, d'aquest llibre dic que és juvenil, infantil juvenil, juvenil, i fins i tot se'l poden llegir els adults. Com ja us dic, els llibres no tenen edat. Perdoneu, soc molt passat amb això. Bé, ara us, us en diré una de romàntica, que aquest és més o menys juvenil, i es diu la triologia de l'estiu. Bé, es diu l'estiu, saps la triologia? Es diu estiu. Però <ríe> és la triologia de l'estiu, de Jenny Han. Um, està composta per un estiu diferent, un estiu sense tu, i sempre ens quedarà l'estiu. Són llibres que parlen sobre l'amor i la relació que té la protagonista amb els fills de l'amiga de la seva mare a la casa d'estiu de l'amiga de la seva mare. Va, sembla complicat això, però o si sigui, la seva mare té una amiga que té dos fills. I l'amiga de la seva mare té una casa d'estiu on hi van passar i van a passar tots l'estiu. I doncs la protagonista li encanta estallar amb els seus amics, en Conrad i en Jeremias, que són els fills de l'amiga de la seva mare. I doncs la protagonista ens explica el passats, els passats estius a mesura de flashbacks i historietes. I bé, per acabar, no només parla d'amor sinó que també parla d'un secret que amaga l'ami de la mare i també parla de la tristesa que ve acompanyada d'aquell secret. Bé novel·la negra. Nove·la negra tenim un llibre pels adults, que és la triologia Millennium" de Larsson. Larson. Val, està format per tres llibres que es diu Els homes que no estimaven les dones, la noia que somiva amb un lumí i un bidó de gasolina, i la reina en el Palau dels Corrents d'Aire. S'ha de dir que no només s'han fet tres llibres, um, sinó que era un autor que volia fer més de tres llibres, però en va arribar a fer tres i es va morir. I després un altre, un altre autor va seguir la trilogia, fent com una altra triologia que, entre cometes, és paral·lela. Bé, l'altre autor, el que va fer la trilogia paral·lela, es diu David Lagercraft Kranz, i els dos són suecs. Bé, la trilogia tracta sobre dos personatges principals, que una és una hacker antisocial, a memòria fotogràfica, i l'altra és un periodista d'investigació, que edita una, una revista anomenada Millennium, d'aquí ve el nom de la trilogia. I els dos destapen secrets del passat i un seguit de trames bastant perilloses. Bé, fins aquí la meva secció d'avui. Espero que us hagi agradat la idea i que feu el repte. I sobretot, si el feu, envieu-me la foto del llibre al meu Instagram, que és Books and Foxes. No patiu que ja el trobareu. I així podreu ser nombrats a la meva pròxima secció. Recordeu, books and foxes. Adeu a tots! Moltes gràcies, Ignasi. I ara, a continuació... Passarem a la secció de l'Àfrica. Bon dia! Ja estem al 2020. Molts de vosaltres ja ho haureu celebrat. I avui us porto una secció ben diferent de les altres. Ja no parlaré de novetats literàries, ni de pel·lícules, ni d'hores de teatre. Sembla que us portaré un recull dels llibres més venuts durant la dècada del 2010, al 2020 i us parlaré dels llibres que més s'han venut, del rànquing que hi ha hagut durant aquests anys, i us faré un petit resum de com ha desenvolupat la literatura. Doncs, del 2010 al 2012, durant aquests dos anys, l'autor Eduard Ponset ha estat dins del rànquing dels llibres més venuts, amb les novel·les El viatge al poder de la ment, amb l'editorial Destino, Excuses per no pensar, també de l'editorial Destino, i Viatge a l'optimisme, que també és de l'editorial d'estina. Entre el 2010 i el 2011, l'autor Albert Espinosa també ha estat dins del rànquing dels llibres més venuts, amb les novel·les «Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo», «Si tú me dices bien, lo dejo todo, pero dime bien». I també, durant aquests dos anys, entre el 2010 i 2012, també va destacar eh, Jerónimo Stilton, la, la col·lecció de Jerónimo Stilton entre les novel·les infantils i juvenils. Del 2013 al 2015 el Grammy de Llibreters de Catalunya ha valorat de forma positiva el 2013. La tendència en les vendes ha estat igual o lleugerament inferior a la de l'any passat. El que sí que s'ha notat és un increment de l'interès dels ciutadans per comprar obres sobre la independència i l'estat propi, d'un públic que cada dia es decanta més per la literatura catalana. Durant aquests dos anys, altre cop ha estat present Jerónimo Stilton i també s'avisa en el rànquing eh, Wonder. Albert Espinosa, Xavier Bosch i Sílvia Soler també van ser els Porque autors que passa, més y van y vendre durant el 2015. El 2015. I ara passem al youtuber Play. No, no és que hagi venut, ah, o sigui, no ha estat dins del rànquing de, de Catalunya però va treure, entre, crec que a partir del 2013, després del 2015 o el 2017 durant aquests anys va treure un o dos llibres però no ha arribat al rànquing dels llibres més venuts a Catalunya. Ara passem del 2016 al 2019 el 2016 es va vendre doncs, dins del rànquing estava Generació Automàtic que molts de vosaltres sabreu que és del Club Super3 després també es va, veure, es va vendre un llibre de la bloguera Dolceida que es diu Guia d'Estilo que el, doncs, ha volgut relacionar la bloguera Dolceida amb la moda perquè a la Dolceida el que li agrada és la moda llavors ha volgut relacionar aquests dos temes i ha fet un llibre doncs, ensenyant els looks que fa per l'estiu el els sentiments que sent quan fa els vídeos de YouTube bueno, explica una mica com la seva vida però introduint la moda també altre cop ha estat eh, Jerónimo Stilton el diari del grec i diari d'una penjada que aquests llibres són com infantils i juvenils i aquests han estat també en el rànquing del... del 2016 i 2019. I a partir del 2018 es va començar a vendre més llibres sobre el procés, com per exemple el d'Operació Urnes o On eres el dia 1 d'octubre, i també es van començar a publicar llibres eh, que introduïen les cartes dels presos. I aquí arriba la doncs hem buscat una mica d'informació i puc dir que en general la literatura s'ha vist condicionada pel conflicte català i que en la literatura infantil i juvenil predomina el Jerónimo Stilton, el Diari del grec i llibres així com més d'aventures però també altres històries com per exemple, bueno, que, no són de fix, que no són de ficció com per exemple el llibre de l'adolescents.cat o altres llibres així semblants. Doncs aquesta és el, el, la secció d'avui i espero que comenceu amb bon peu el 2020 i que les vendes de llibres puguin extremadament i que es llegeixi molt i que vosaltres també aprofiteu molt el temps per llegir i fins a la propera. Adéu! Moltes a Àfrica. I ara passem bueno, a la meva secció, però és com una, una tertúria entre jo i Oriol. per on ah. comencem jo per on tu vulguis sí? sí. vale, doncs, eh, doncs precisament eh, us, eh, us faré un test per saber qui, eh, qui sap més eh, del, del món del còmic i eh, eh, posaré a prova els, els, els, els, eh, els dos que tenim aquí, tant el Juc com como la como, como, como el Arnau. a Larnao. Yo yo en serio, eh. Depende que sí no tendré ni idea y quedaré fatal aquí. Primera pregunta. Fantasía vales no y. Dime, ¿cuál es la identidad secreta de Spiderman? Ah, ¿a qué estará? que está la sé. Vale, espera, eh. Eh, opcions... Eh, Fras Trobson Os Osborne Peter Parker I Vin González mm, Pico, pico aquí. jo la sé Peter Parker And now Em sembla que sí Que és Peter Parker també mm. <t 'a> Toma ja i segona pregunta Vinga ¿Cuál es la identitat criminal De Oberjagstein? Hala, halactus Iron Iro Manger War Machine I Doctor Doom La primera el, Com es deia? No sé La primera, m'ha sonat molt bé Hala, Halactus aquest, aquest. Vale, Arnau ni idea, no, no ho sé. S'ha marcat un pas a palabra. Eh? Mm -hmm. Irón Mongel. Vaja, pues res. Ja comencem a quedar malament, eh? Vaja. <ríe> vale, la pregunta és, ¿cuál és el nombre real del Capitán Amèrica? Aquesta la sé, aquesta la sé. Steve, Steve eh, Dico Jack Kirby, Steve Rogers i Stanley. Jo diria el, aquest, l'últim. Jo, a veure, si no recordo malament, és Steve Rogers. Molt bé, correcte! Uh! Molt bé, molt bé. Maltes preguntes? <fixi> Una pregunta, qual és la identitat secreta del duende gris? Phil Huritz, Fras Trobbson, Gabriel Stasi i Matt Murdoch. Mac Murdock. Matt Murdock, Matt Murdock, sí, sí. Gabriel Stassi. Vaja, pensava que la sabies, l'havies dit amb emoció. Oh. Perquè era el que semblava més, no sé, més americà, no? Vaja. Això de copia no està bé, eh? eh Segre pregunta. ¿Dónde, dónde tra, trabaja Spielberg cuando obtuvo sus poderes? ¿Laboratorio de Investigación Jamón? ¿Os corp están industrias o están industrias? La segona, os corp, o com es digui. Os corp, sí. Mm. Mm, em parece que a, a, no ho tinc segur. Que sigui... Que no... Bueno, segur que la tenim malament Arnau. No, no passa res. No, no, és, és, és, és os corp segur. <fairat> Perquè vale, aquesta mira, me la sé. A... Vale. Ah, vale. M'ha a la sisena. Quan <fairat> és eh, el nom real de... X Sung Bird Kitty pero aide Sara Ered Melisa Gord o Carol Danvers Melissa Gord o la Melisa que está no sé Yolka Danvers Qué es eso no. Mm. no es, no es... a quernos tirme aquí, pero que no estoy si si la han empezado todo, ¿no? pero bueno. Sabo que no. como a, mínim, como a mí, pues, pues intentar al próximo será mejor. Sí. Bueno, a a Arnaldo al llegar a eh yo para eh, para, eh, para Um, vols comença parlant de còmics i després parlem de les adaptacions cinematogràfiques o televisives? Vale, perfecte. Doncs, comencem. D'acord. Vale. Vale, eh, D'acord, eh, com sempre us dic, eh, sempre us portaré eh, ressenyes de, de llibres. En aquest cas, eh, com que estem parlant de, de, de còmics, Tint Tint 2 una de, de Marvel y una otra de de DC eh, Comics. Ah, de Marvel es y la, la poderosa Capitana Marvel y más bueno, qué explicar, pues menos que permitir por la, la, la, la portada eh uh, bueno, es, es superguay, magnan amor. Ah, uh, las y las ilustraciones eh a, a forma de, de las, las, viñe, las viñetas pero viñetas están, están superborradas ah um, bueno, es, es, eh, es una pasada, en verdad mucho um, de la editorial Marvel i però bueno, doncs, eh, comentar que que no bueno, sé. comentar oi jo? Sí, eh, fa poc, eh, a Pop a l'univers cinematogràfic van fer l'adaptació d'aquesta superruïna a la gran pantalla, era la Capitana Marvel i després va sortir a eh, Endgame, a eh, Endgame. Per si us interessa veurela en pantalla. Després he tingut una, eh, una tec de DC còmic que es diu La Liga de la Justícia, que són les màquines de la extinció. Ah, Bé, bueno, és la marca DC. De, de ah, primer, la portada i la quanta portada m'agrada molt a no no fare eh, no no diré al Simonis no fer spoilers. Y bueno, y para dintra Ah, eh nos eh, eh, menuts eh, bueno, com, com expliquen els mateixos, eh, els mateixos eh, dibuixos i ja, ja, ja i més o menys D'això, de què va, i bueno, pots afegir alguna cosa? Sí, a, part, eh, a la gent que ha agrada molt als superherois, aquests còmics de la Liga de la Justícia sobretot són molt guais perquè tenen molts superherois. Per exemple, eh, tenim en aquest concret tenim el Superman, a, a la Green Lantern, a Blue Beetle, Wonder Woman, Aquaman, Batman, Cyborg i molts d'altres que són eh, molt coneguts en el món de DC Cómics, principalment, bueno, i els còmics en general, i bueno, crec que la gent que li agrada els superherois, aquests dos, eh, llibres són molt recomanables. A part de l'univers de DC Cómics, també tenim, um, eh, bueno, portat jo també dos, dos còmics. Concretament, eh, um, primer un, que, bueno, tio he llegit, no? el, el, el, us porto un d'una col·lecció de col colección novelas gráficas que van fer una vagada d'aquestes que que un munt al quios, d'aquestes. Doncs eh, es diu Harley Quinn, preludios i chistes malos. Y eh, bàsicament surt, a, surt a la Harley Quinn i les seves amigues que són la Catwoman, Poison Ivy i algunes altres criminals de, típiques de, de Batman. Doncs, bàsicament van això, chistes malos però distreu molt, és molt divertit i m'agrada molt. I Al final, concretament aquesta edició va acompanyada amb un petit tros d'un altre còmic també de Batgirl, on surt la Poison Ivy i la, la Harley Quinn. També. I després he portat un altre còmic de Flash, concretament el de, de Flash Rebirth, que és Renacimiento, per qui no ho sàpiga. Perquè m'ada molt aquest aquesta nova, aquesta nova col·lecció de revert que vam fer doncs, després d'alguna de les crisis de DC. perquè dc a diferència del que tum'has pensa realment el que vol dir és demasiades crisis perquè tots els problemes que tenen són crisis en terres infinites crisis en Terra x crisis en no sé què I és, bueno, per això bàsicament per això. <laughs> I ara com... parlem de la sèrie de, de Gotham i el, algunes coses sobre, sobre això. Bé, doncs, bueno, la sèrie de Gotham eh, parla sobre el Batman quan era jove, abans de ser Batman i bueno, presenta una Gotham que és la ciutat del Batman, doncs, bastant, al principi bastant normal però després cada cop va més la... acaba fatal. Eh, jo, només, eh, és el que estic veient ara, com a tant, només porto eh, la, primera, la primera temporada i has de dir que els, els personatges m'agraden molt, cada, cada un, cada un fa el seu paper, el seu rol. Així que també has de dir que el personatge principal, que és el que... El, el... James Gordon. El James Rondon que és el policia que després en totes les pel·lícules surt de iaio. Do, doncs aquí el veiem de jove quan comença a la policia de Gotham. I, i, I ara cada vegada ho està passant pitjor. No sé com, com acabarà. Jo no I... us diré. Jo me l'he vist sencera, són 5 temporades. Eh, jo me l'he vist tota, um, no us diré com acaba, però... En un moment penses que acabarà super bé, després veus que acabarà super malament, després tornes a veure que acabarà super bé, i així en bucle fins que s'acaba. Doncs, doncs això, si la voleu veure doncs la, la podeu seguir, està a la plataforma de Netflix i bueno, la, la podeu seguir. I si no, segur que la podreu trobar per altres mètodes no autoritzats que tampoc estem autoritzant nosaltres, però sóc que la podríeu trobar, vale? <coughs> per si algú li interessa. Però nosaltres no m'autoritzem, eh? vale. ja ha ja clar. I ja que estem parlant de sèries de, del superheroi, de superherois basades en còmics, no puc, par no puc parlar d'això sense parlar sobre les sèries de la l'Arrowverse, que bàsicament són les sèries de l'univers de la sèrie d'Arrow, per qui no ho sàpiga, que principalment són Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, Bad, uh, Bad Woman, Flash i Black Lighting i altres que s'han unit recentment, però que són de les antigues. És a dir, m'explico. En l'últim crossover que van fer que crossover perqu no s'apiga és una, un, un, un, un, que els diferents personatges surten d'altra sèrie surten en una mateixa sèrie. Per exemple, els, de, els personatges d'Arrow sortien a Flash, els de Flash a Arrow i així anem fent amb tots. Van fer un crossover que és Crisis en Ters que, que és un crossover molt típic de DC. I van ajuntar sense fer spoilers aquí eh? qui no vulgui spoilers mmm, que se'n vagi un momentet i torni d'aquí mig minut ja ha un mett perfecte doncs, mm -hmm. um, doncs això bàsicament el que fa aquest crossover és tot, tot l'univers aquest que ja tenien fet eh, bé, aquest multivers de la rovers doncs agafen i l'ajunten amb tot l'univers de pel·lícules i sèries de dc de tota la victòria come tenir en compte el Batman del 66, Batman del 89, Superman del 78... totes aquestes que són tan clàssiques i, i les noves. I, i bé després es carreguen l'univers i fan un de nou on es troben també amb els de les pel·lícules actuals el de les pel·lícules actuals que hi ha molta gent que criticava eh, la Rovers perquè no era les pel·lícules actuals. Mm -hmm. doncs ara ara està tots en el mateix multivers, per tant a veure, a veure què faran, a veure què faran. Jo eh, també us portaré eh, eh, cada setmana a eh, noves ressenyes sobre els, els, eh, els personatges de, de còmic o de superhéroe o, o, o de Mariela o quin, tipus, quin sigui. Eh, us vull comentar que Spider-Man és una, un eh, superhéroe eh, que La seva descripció te estatura de, de, de 5FT de1 de, de, amb 7 metres. El seu nom original es diu Peter Benjamin Parker. a sortir a les pel·lícules de Spider-Ma Spider un nou univers mas. Las, eh, las, eh, las parejas, eh, Mary Jane Watson, Queen Stacy y Betty Elgan y uh, los creadores son Stimley y Steve Diko. Uh, eh, la colección definitiva de Spider-Man son... Del tenen 60 números. O, o an, aniré deixant a, a les redes socials també ah, tant a aquests com, com altres. Després de l'altre personatge I, Iron Monger, és un personatge eh, fictici, Eh la seva primera adaptación fa a uh, uh, Iron Man a eh Cast 163 y en octubre del 1982 Iron Maiden y y uh, Iron Man uh, uh, en el 200 uh, de, uh, no, noviembre de 1985 su número original es Obadiah Stein está interpretado por Jeff Bridges de la editorial eh, Jeff eh, Bridges la editorial Marvel Comics a la película Iron Man y se ha eh, creado por Denis O'Neill Luke McDonnell y después voy a de un libro del, del personaje de Iron Man Qué digo, Marvel, God, Iron Man combate en el cielo. Que a qué número de eh uh, eh uh, historias. Ka conté que los suits, son combate en el cielo eh, eh, el, eh, el salvaje va al a, al celeste celeste el el, el laberinto, tradición, el, el jambito eh, de la resur, resurrección, prisión, eh, pris, prisiones, calor y en llamas. A después ya al personaje Capitán América que es un superior, que al Seu del Trabajnés Amén al Cuatro de Julio al Damino y al Censibuit Las películas son Capitán América, el primer, vengador, el primer Vengador. Los creadores son Jack Kitty y Joe Simon. Y el eh, así es Cráneo Rojo. El programa de programa de, tele, de televisión es Capitán América 2 y Dead to Zoom y Alibra de aquí personaje se el soldado de invierno ma integral ah, el, el legendario clásico en que inspira la película durante más de 50 años la unión siviética tuvo unos agentes en cubierto un y in, inde asesino conocido como el soldado de invierno ahora abierto trabajando a las, a las órdenes de General Rukin que ha conseguido hacerse con un cubo cósmico ar arrebatado a cráneo rojo el capitán de América ha, ha cu curado acabar con Rukin pero en el camino se verá enfrentado contra el soldado del invierno cuya verdadera Identidad esconde el mayor secreto de un universo Marvel en más de medio siglo. autores eh de Brooker de Stephen King, Editorial Panini Marvel exclusiva. Y, a, y a, al último personaje Gabriel Stacy al al ser, eh, al ser no reales Gabriel Javi Stacy alias Américas antes eh, altas alias que acaté es el Duende Gris, la identidad, identidad secreta y el universo de la Tierra se, eh, 616 y la primera primera aplicación, primera apareció. A, a, a Amazing Spider-Man volumen 1 509, 509. Eh, en el agosto de, de 2004. Espero que os haya agradado la misma sección y, y, acab, y acabemos el programa de hoy. Adeu.